Se spune că a fost odată de mult o mătușică bătrână, bătrână, care își ducea viața hât în creierii munților, într-un loc necălcat de picior omenesc. Toată avuția ei erau o cășcioară și un cârt de gâște. Acu' bătrânica nu ședea numai acasă. În fiecare dimineață o pornea șontâc, șontâc prin pădure, ducând la bun sfârșit o mulțime de treburi, cum nu te-ai fi așteptat de la o femeie gârbovită de ani. Într-o zi însă, pe acele locuri sălbatice și ferite de lume, se abătu un drumeț. Era tânăr, chipeș și plin de voie bună. <trui> Aula. Aula. Aula, o Ziua bună, mă Ziua bună, flăcăule! Tare-ți bucuros că am întâlnit și eu picior de om în pustietatea pădurii Ce folos de ziua asta cu soare dacă mergeam singur cu Spui Spune și e, flăcăule, toate sunt bune și frumoase Doar că pasul omului la bătrânețe Nu mai e sprint în ca cel de la tine <hânt> Mai ales... Când ai ca mine de dus în spinare un coș cu mere și altul cu pere. Tare-mi greu și tare-mi e teamă că n-am să pot ține pasul. Mătuși mătușică, dacă ăsta ții tot -i cazul, i-am găsit-le Ia să aburg eu pe omărul ăsta merele. Oh, ia, oh, oh, binișor, binișor să nu le scăg. Iar pe celălalt, perele. Așa. Hei, mătușică, hai, pornim? Pornim, băiete, pornim. da, nu te zori așa, ca ai să ostenesc? Eu să ostenesc, n-aș prea crede. Mai dom'ol, mai dom'ol, frâncăule, nu așa nu Of, oh, că tare e greu să ți pasul cu tinerețea, greu de tot, greu, foarte greu. <fie> Săle și tu mai facă, nu vezi că vor să mă întâmpine <gântu -i> Nu, nu fi fost dor de mine Mă, mucă, nici nu te-am zărit Doar cu reșele astea te-au simțit Ai cam întârziat, eram cu grijă că ai pățit ceva Ba, n-am pățit nimic, nu, no, n-am pățit Din potrivă, flăcăul ăsta vrednic Mi-a ținut de urât tot drumul Ba, ba, pe deasupra Mi-a cărat în spinare toată povara Ziua bună Ziua bună? Lasă, Aha. lasă coșurile, băiete Și apoi ia loc pe banca din fața casii Odihnește-te Matușica, da. Lasă sub umbrale, e bine? Da, bine, băiete, bine iar tu, tu, no. fată da? Lasă gâștele să-și mai cate și singure iarbă no, no, no. Deci. Și fugi în casă am o vorbă cu flăcăul ăsta o Flăcăul ăsta cum se cade Mamă, mm -hmm. asta și eu N-am no, no, no, no. mai văzut chip de om străin De nu mai țin minte Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. Du-te, du-te când îți spun Nu se cade ca o fată tânără și frumoasă ca tine Să stea la taclale cu drumesc necunoscuți Hai, hai, hai, hai, bine, bine, tot Unde o fi văzând o mătușa tânără și frumoasă? E că și tare șleampă de fătul ca asta E flăcăule, fata s-a dus Acum putem vorbi de ale noastre Te-ai dovedit inimos și săritor la nevoie Am să te răsplătesc și eu așa cum se cuvine Iată, acest sipețel Cât e de frumos Privește-l cu aminte, minte, nu e de lemn, e făurit dintr-un singur smarald. Păstrează-l cu grijă, flăcăule, și te-o fi să te abați pe la curțile domnești, poate, poate că-ți faci drum și te înfățișezi și luminățiilor lor, craiul și crăiasa. Așu zvon până aici în creierul munților ca asupra lor s-a bătut o mare supărare Arată-le și lor sipețelul de smarald Cine știe, vederea acestui lucru minunat Poate le va ușura suferința Bine, mătușă, am să-ți urmez sfatul e și acum la drum Du-te, du-te, frăcăule, du-te și să ai parte de cale ușoară și dreaptă Rămas bun, mătușica, rămas bun! Merse flăcăul ce merse Și după trei zile ieși din singurătățile munților Și iar merse, dar nu prea mult Și ajunse într-o cetate mare Aflând că acolo scurțile domnești, flăcăul ceru, plin de cuvinte, să fie înfățișat craiului și creiesei. Spune, flăcăule, ce gând te-a îndemnat să vii aici? Slujitorul nostru a stăruit să te primim. Spunea că ai avea un leac, ceva care ar putea să ne aline suferința. Mărite crai, nu e vorba de un leac. Voiam să vă înfățișez un lucru de mare preț Un obiect fără seamăn de frumos Atât de frumos încât vederea lui poate alina supărarea și necazul Să-l vedem, flăcăule Deși durerea noastră nu poate ușura niciun lucru de pe lume Oricât de minunat ar fi înfățișarea lui Priviți, mărite Crai și mărită Craiasă Priviți acest sipețel de smarand Oh! Ce minunăție. Îmi amintește de ceva. Așa-i. Spune repede, flăcăule de unde pe pețelul. Luminate Crai, mi l-a dat în dar o femeie sărmană din creierii munților. Mai mult de atât n-am ce să vă spun. Povești! Știi mai mult, dar nu vrei să vorbești. Luminate, de nu grăiești unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul. Prei iubite, soț, nu te pripi. E limpede că flăcăul ăsta nu știe mai mult. În schimb, bătrâna, bătrâna ce a pe pe Spune, băiete, ești în stare să ne duci la ea? Sunt, mărite Crai. Slujitor! porunca luminația voastră, să se facă grabnic pregătiri pentru drum? Să se pună șeile pe caim părătești. Să se aducă merinde din cămară Și toate cele de cuvință Pentru o călătorie lungă Prea bine, îndată Ei, flăcăule Soțul meu, măritul Crai eu un om tare apri și Și pripit De aici ne s-a tras supărarea ce ne umple de amar bătrâneții Trebuie să știi că am avut trei fiice frumoase Ca zilele primăverii Dar cea mai mică Era fără seamă Albă ca zăpada cu părul strălucitor ca razele de soare în miezul verii. Într-o zi, soțul meu, Craiul, trimise să le cheme în fața lui pe Tustrele. cele mele dragi, nu știu când îmi va suna ceasul din urmă. De aceea vreau să hotărăsc astăzi și să-i rămână fiecareia dintre voi când nu voi mai fi pe lume. Fii, de ce se să vorbim de-acum de acel ceas înfricoșat? Pentru că așa se cuvine. Ia să aud eu cât ține fiecare dintre voi la bătrânul său, tată. Eu, tăicuță, te iubesc ca... ca pe zahărul cel mai dulce. <gânt> bine, bine mâncă ceasa ta. Știu că nimic nu-ți place pe lume mai mult decât dulciurile. Ți la mine tare mult. Dar tu, fica mea cea mijlocie... Eu te duc că te iubesc... Ca pe rochea cea mai frumoasă Ca pe rochea mea cea mai frumoasă Țisută cu fir de aur Ba, oh, oh, oh, ba chiar mai oh, oh, oh. mult Așa, așa, că mea Știu că te dai în vânt după gătel Înseamnă că mă iubești nespus Da, dăicuțe. Dar tu, micuțo Nu știu ce să-ți spun, tată Dragostea ce-ți port Nu pota să-i mui cu nimic e, Și totuși Ai auzit doar ce au spus surorile tale Dacă Trebuie cu orice chip să dau un răspuns Iată ce am de zis Oricât de bună ar fi o mâncare De nu-i sărată Nu-mi e pe plac Cum? Eu, tatuță te îndrăgesc Ca pe sarea din bucate Ce mi-au urechile Ca pe sare Atunci cu sare te voi răsplăti și eu să-l din fața ochilor mei. Așa cum din această clipă, vei lipsi și de la inima mea. Să pleci în lume! Iar te merinde să primești doar un sac plin cu sare. Asta-i tot ce meriți! Uite, așa s-au petrecut lucrurile flăcăule! Ne-am rugat cu toții de Maria Sacraiul să o ierte pe mezină Dar n-a vrut, n-a vrut Fata s-a tot dus Iar drumul de plecare l-a presărat cu lacrimi Ca smaraldele asemeni celor din care-i făuriți pe țelul acesta Vremea a trecut și aprigul meu soț a înțeles că a greșit Și-a trimis slujitorii să o caute în cele patru zări pe mezină Dar, dar fica noastră dispăruse fără urmă o, oh, flăcăule, flăcăule, ce folos de bogăția, de strălucirea, de fala cine ne Dacă inima ni grea de dorul ei Mărită creasa nu mai suspina O să pornim pe urma sipețelului de smarald și cine știe, poate ah. o vom afla și pe domniță În acest timp la coliba din pădure, bătrâna se pusese pe treabă Deschisese larg ferestrele și începuse să măture, să scuture preșurile Să deretice prin casă Ce-i ce atâta zor, Mai lasă din treburi și pe altă dată, că n-au intrat zilele în sac Nu e timp, fata mea, nu e timp Da, te-ai gândit vreodată că mâine se împlinesc ani De când ai venit la mine? Da. Fata mea, cred că nu o să mai stăm multă vreme împreună mai... Dar nu vrei să mă izgonești nu, nu, fata mea, nu te izgonește nimeni Mai ales că ești cu minte și ești vrendică Și te-am îndrăgit ca și cum ai fi copilul meu Atunci nu mai înțeleg nimic Hai să înțelegi curând, fata mea Hai să înțelegi Bine, mamâncă, bine Dacă mă tai treaba, am să plec și eu cu gâștele Nu, nu nu, față, nu. Azi lasă gâștele în pace. Mergi în odaia ta și îmbracă rochea de mătase pe care o purtai acum trei ani când ai venit aici. Și nu uita să te oprești și în fața oglizii, să-ți desprinzi de pe obraz pielea cea vește de pe care ți-am dat-o ca să te apere de privirile prea iscotitoare. Și apoi? Apoi e, rămâi și așteaptă până te cheama. cheamă. Așa am să fac, mamuca. Bine. Nu cu mult și codrul se umplu de zvonul alaiului domnesc în frunte pășea flăcăul singurul care cunoștea cărarea ce ducea la căsuța bătrânei Am ajuns în unelele voastre aici căsuța bătrânei Fiți bineveniți Mărite crai și mărită craiază Pare mi se găierea așteptați De bună seamă luminate crai Știam eu că într-o zi pașe vă vor purta pe aceste locuri sălbatice O cumplit drum Și o pustietate de-ți pătrund fiori în suflet dacă în urmă cu trei ani Nu v-ați fi năpăstuit Fii pe nedrept N-ar fi trebuit să bateți acum Atât amar de drum Știi ceva de fetița noastră? E teafără, grește femeie și te voi umple de bogății Spune-le, e sănătoasă E sănătoasă E voinică Și mai frumoasă ca oricând Nu i-a lipsit nimic Ca dragă ca să-mi dea și ea o mână de ajutor, a păzit cândul ăsta de gâște. Fata mea, fata mea, arată-te, avem oaspeți. Copila mea, oh, copil, fetița doamnă, mea, doamnă. fetița mea, și Dragă, mami, că ți-am dus dorul dragă, Și eu voi. ce fată frumoasă o, dragă. Nici nu-mi vine să cred că e pazitoarea de gâște Ce colinda poienile cu jordia lumea N-am știut să-ți prețuiesc iubirea, fetița mea Dar am fost pedepsit Trei ani am trăit cu spaima că te-am prăpădit oh. no, no, no, no. Acum ați regăsit, de ce mai ai optestat? Zanate ce am fost am împărțit împărăția celor două surorele tale, ție, ce să-ți mai dau? Mărită, Crai, fata nu are nevoie de nimic Uite, aici în lada asta de zestre am adunat fără știrea ei Toate lacrămile pe care le-a vărsat în acești trei ani de dorul vostru Au strălucirea mai curată mai limpede decât toate mărgăritarele din visteria crăiască Iale le fata sunt ale tale Mulțumesc, mamuca. Îți doresc din toată inima să nu mai verși niciodată lacrimi de amar și jale Ci doar lacrimi de bucurie Să fii fericită Mulțumesc Urarea pornită din inimă a bătrânei s-a îndeplinit. Așa cum se întâmplă în povești, tânăra domniță l-a îndrăgit pe flăcăul cel vretnic și au făcut o nuntă mare Au vrut să o poftească și pe bătrână, dar slujitorii porniți în căutarea ei n-au mai aflat-o la căsuța din adâncul codilor Nu știu de adevărat sau nu, dar povestea mai spune că sub geamul tinerii domnițe hălăduie mereu un cârt de gâște Multe fețe subțiri bombăneau că ar fi prea gălăgioase, că nu prea se potriveau cu florile alese din grădina craiului, dar domniței nu-i păsa de aceste vorbe. Întrăgea păsările acelea albe și le ocrotea ca pe ochii din cap. Ele îi aminteau zilele petrecute în căsuța din pădure, la bătrâna aceea înțeleaptă și pricepută, care făcuse numai bine.